Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smitz sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og drinksekvilibrist Jesper Smitz. Velbekomme. Mysundelse for mig det er, at hvis nogen har noget, jeg godt vil have. Er jeg er misundelig på, at, på, at, på den bil. Hvordan kan. Er der forskel på sjælu og misundelse? Det... Nu jeg, og jeg speger, fordi jeg ikke ved det. Jeg tror, at jalousi, det, har, det har noget med, med kærlighed at gøre mere. Altså, okay. når man er jalous på... Okay. Øhm, man kan ikke være jalous, jalous på en ting, kan man det? Altså, hvis man er misundelig... kan ikke være jalous over, at du har hele en uersamling, eller...? Øh, nej, så er man misundelig, tror jeg. Okay. Eller ja, kan jeg, man det, det være jalous på det? det? Jeg ved det faktisk ikke. Nej, nej jeg ved det nej, heller ikke. Og, og, og, For mig er det været sådan det har en, en, en, en, en mildere udgave. Ja, misundelse er, er mildere. Nej. Jalousi er jo forfærdeligt, hvis man er jalousi. Men selvfølgelig, man hører aldrig om misundelsestræb. Nej, det er det, det er jeg har Der er mange genocid Ja. Ej, jeg har da begået misundelses Hvorfor? Ja, det er fordi han havde en fed bil. Fucking gerne, Audi. Gerne, han ville gerne have en Audi. Audi. Ja. Ja. Så stod han og med hjælp og tog bilen. Nej, altså misundelse, det er, men, men... Og det hedder Envi, ikke? Altså... Ja. Jamen, det, det er det. Øh, og jo skal man jo huske på, at det, det, mm. det stopper jo aldrig. Uanset nej, men du... stopper ikke. Nej, altså uanset, øh, om, hvis du er Danmarksrigeste, så kigger du mod øh, det næste større land. Og du ved, det, det stopper jo aldrig. Nej, nej. Jeg tror heller ikke, det gør noget. at øh, Det kommer også ind på, jeg ja, det er nok fordi jeg ikke er si helt sikker på, om jeg forstår ordet rigtigt. Fordi lad os sige, at man er en ung dreng, der gerne vil se at spille fodbold. Så kigger man på Ronaldo, som har alt det, han har den flotte husro, et store hus, en flot karriere, den dygtigste i verdens fodbold. Mm. Og, ja. s og så øh, kan man sige, oh, kæft, det er med på hans liv. så kan det være en drivkraft ja. for en ung dreng. For at komme der op. Ja. Ja. Men det jeg kan være bange for, det er, om det kan være så meget en drivkraft, at man så kan risikere inden som bentner. Det blev personligt. Det var en break. Ja, det var en god break. Men der Sorry. står her, at mit er en følelse, et ønske om at have en andens egenskaber status, evner, ansigelse eller egen dele. har ikke nødvendigvis med ting at gøre det centrale er fornemmelsen, at den anden er i en bedre situation, end man selv er. Ja. Hvad er salusi så? Ja. <laughs> salusi er en følelse, der refererer til de negative tanker og følelser af usikkerhed frygt og angstelse for, for, for et forventet tab oh. af noget, personen ah. værdsætter sig som et for, forhold, venskab eller kærlighed. Det, det, så det er altså okay. mere over ja, i noget den fra. personlige... Ja. Ja. Øh, ja. Og missundelse er, er lidt mere... Det behøver ikke være ting, men det er mere stofligt på, ja, på det der ja. med, Eller, eller ja. en egenskab. Og hvorfor er han så fucking hurtig? Jeg kommer aldrig til at kunne stå på hovedet af et paddleboard. Det kan jeg ikke. Hvorfor kan Thomas ja. vilde om det? Ja. Når han aldrig har prøvet det før. Ja. Så siger træneren, det er der ingen, der kan. Han er 30 år, Thomas er 50, så gør han det bare. Der er jeg jo misundelig på, han kan det. Styret af sin vilje. Ja. Fordi han burde ikke kunne. Altså, jeg kan godt være misundlig over... Det kender I det? At jeg kan godt være missundelig over dem der kan udrette Altså, jeg, jo, jeg var jo ikke ret god i skolen. Jeg er langt fra, hvis vi tog iq test på de der 6-7 man kender den, der tykker højst for Ja, men... men det kan jeg godt nogle gange blive min sundhed over. Jeg har jo venner, som du ved, går hjem klokken 3 hver dag, og sammen med familien, som udretter det samme eller mere. Det, det kan jeg godt blive min sundhed over. Ja. Øh, og så ja. kan jeg godt sådan... Øh, du ved, så er der nogen, er nogen som også tager har opført det der work harder. Ja, <laughs> ja. øh, så nogen ja. for ligesom at forsvare, at... Øh, og så kan man sige til de der folk, hvis de kunne ud så meget til klokken tre, hvad kunne de så ikke, hvis de blev ud til klokken ti? Mm, ja. Der må jeg sige, der, der har jeg nok æh, lært, at det kunne godt være dem, der har fat i en lang ende. Øh. Ja, men man skal også have det sjovt jo. Altså, man skal jo have, have plads til at, og, at kunne slå sig løs og sådan noget. Hvis det hele tiden skal være for at gøre tingene bedre i i morgen eller i dag, at man kan gøre... Altså hele tiden det der er bedre. Men gik du på skueskilderskolen lige før du lavede PS? Nej, jeg gik ikke. Der må du jo have oplevet folk, der har knoklet tre år på en skueskilderskole. Så får du fucking sådan en job. og gik fagfinding ind i sagen, tænker jeg. Jamen, det er rigtigt nok. Og jeg tror også, Rasmus Bjerg sagde det faktisk til mig dengang, da vi lavede Dolph for Vuld, For der havde vi lavet politiets indsatsstyrke, hvor han sagde til mig i en pause, at du ikke glad for at du på nuværende tidspunkt allerede har lavet to helt vilde karakterer, som er John Smith yeah. og Dolph, yeah. som bare er blevet super populære. Og dengang satte jeg ikke særlig stor pris på det, fordi jeg var egentlig lidt misundelig på Rasmus, over ja. at han havde gået okay. på Statens ja. Teaterskole og kunne komme ind og lave teater på, på det kongelige teater og sådan noget. Det kunne jeg jo ikke. Og jeg tænkte inde i mig selv, at Rasmus, han var så vildt. Øh, og den gang at, at jeg tænkte, at ja, det kommer til at gå over stokkersten. Så jeg satte egentlig ikke pris for på, eller tænkte, det det er en vild situation, jeg er i. Fordi det var jo også kommet lidt hurtigt, tænker man, synes. Men det, det var det ikke for mig, for det var noget, jeg havde vildt længe. Jo. Ja, og så prøv at se, hvad der er sket. Nu sidder ja. du og snakker med mig. Ja. Ikke også? Og han står i Kolding Storcenter og synger John Mogensen, Ja. Ikke også? Jo. <laughs> ja. Skud. Jeg, jeg, jeg kunne så købe et rumskib af en, en, min elcykel, det er lovligt nu, de må køre 45 km. /t. Ja, det er jo en knaller. Lovligt. Det er en scooter. Det er, det er, det er den ja. hurtige scooter. Ja, det er det. Det er helt vildt. Jeg skal også have prøvet den. Det er da ja, lige været, er, det. Ja, er, nej, ja. det er, lige Jamen, der er ikke det. været værd til det, synes jeg. Nej, nej. <laughs> jeg har sådan en elcykel i, i Spanien, på grund af, at der er jo alle, alle vejer jo bjerge uden for ja, ja. jo Ikke også? Jo. Kæft, det er godt nok vildt, mand. Ja. Og så sidder de der og sveder, og ved at kaste op de der, øh, der kommer i deres, øh, du ved der, på cykelferie, på deres kundicykler, op det er en bjerg der, ikke også? Jeg, jeg, jeg kommer selv... forbi i, i, i sådan nogle hørbukser og sådan noget, ikke også? Med en drink i hånden. Aha, øh, det, først, er... det må også være provokerende. Du skal køre rundt det må på pedalerne, ja, det er meget provokerende. Ja. Der bliver folk sure jo, ja, er, ja. altså kede af det. Ja. Det er en blanding, hvor man græder lidt og, og bliver rasende samtidig, ja, det jeg og så står de med deres øh, børn, der, og du er bare på vej. Ja, ja. Ah, jeg skal... ja det, er... det er vildere. Ja. Skål. Skål. Skål. Ej, hvad det er det dumt. Jeg synes vi skal gå videre. Apropos oh, ja. til froseri, fordi ja. hvad er fros for dig? Hvis vi lige prøver igen, bare lidt prøv at sætte et positivt ord for vi hvor det? Jo jo, og faktisk vi i gang med at åbne. Nu skal vi Det er det, det er det vi gør. Det er det vi gør, og, og man prøver at forklare det i forhold ja. til ens selv. Men så kan man jo kalde det selvforkælelse. Ja. Nå, nu oh. kommer der med. Ja. Så kommer der med. Det er mad. fros. Ravioli? Ja. Må jeg, Må jeg ikke lige forklare til seerne, hvad det er, eller ja. lytteren. Undskyld, jeg ikke ser hvad er det, du det, ligner, at du har haft øh, en laks med i Kolumbia, <laughs> og venet hedder Pablo. Det, det er fem med tæt på. Han hedder Peppe. Nå, ja. <laughs> Men det er intet med laks at gøre. Intet med laks at gøre. Det er ravioli med cacio peppe, hvis du kender den klassiske italienske ret cacio peppe, ja. som er i bund og grund øh, vandet fra pastaen og masser af peber og masser af parmesan. Det glæder mig til, det her. Øhm, så er der så 30 måneders parmesan ovenpå, og lidt, øh, lidt pollo Og så er det, hvad hedder det, kogt i en rigtig god tomatsår. Når du handler, handler du ikke nogle gange ind Super, Marco? Ja, der har jeg arbejdet også. Er det rigtigt? Ja. og han led ind til det her? Jeg har lige været der at for anden. første gang. Det er, ja. det er jo det skønneste ægte ja. ja. det Ja, det er hyggeligt. Og man får nogle gode produkter, ikke? Jo. Det er det var... meget sjovt. Altså, det er jo et super fedt sted, og det kæftigt gode, det. gode ja. ting. Ja, ja. Ja, vi har været der nogle gange, Maria Jonas, hvor... Det er lidt med så det kan jeg godt være lidt træt af, at de ikke mangler penge, som vi lige kunne være investeret i den. Nå ja. Det kunne godt, være Sådan en lille tvangsnedlukning af samfundet igen, til de blev tilpas presset til. Du laver da bare dine egne ungarske supermarkeder. det. er også bare, fordi man kan bare sige... Superungarn. Det er for meget fos. Det synes jeg. Det er fos. Nå. Super ja. unge Okay, altså jeg skal, på lørdag skal jeg køre 24 timers løb på Nurbærkringen i Tyskland i simulator. I simulator? Oh, ja, wow. det er jo en af de hurtigst vokste sporskaderne på jorden, og det er jo Formel 1-kører og alt muligt der med på deres frivikend i det her løb, ikke? Mega sjovt. Jeg, jeg kører sammen med Carsten Lemke, vi har et hold sammen, det er ham der for godmorgen, Danmark fra FDM, der står op til at om biler og sådan noget. Vi ja. grænvokses på vores alder. Ja, ja. Og det man jo kan sige, det er på vores alder, det er jo lidt sjovt, når vi sidder og snakker om det. også, Jeg har en god uh, kamera, der, der har noget, der hedder Asetik, som laver retterpedaler og sådan noget. Også mænd. Der er ikke noget, vi vil spare på, når det er vores hobby. Nej. Er det så fros? Kan man sige det, når vi... Mm. Når, fordi jeg havde jo allerede en simulator. Mm. Men så var det så sjovt, at man kunne få noget, der var bedre. Du har en noget derhjemme. Jeg har fire nu. Du har fire nu. Fordi jeg tror kun, du havde en. Det er fros. Der, ja, og det bruger og, du Og dem? Er det det? Ja. Men du har vel også mere end et er. par sko Ja, det er... Tak. Ej, kan du ikke... Du får nogle af de her argumenter her. To, for, ja. Der er jo forskel på biler og opsætning og sådan noget. Det, det, er jo, det er jo så realistisk i dag, at det jo netop... Det er jo... Max Verstappen kører med øh, her i weekenden. Det er ret vildt, på han lige hans en weekend, så tager han lige 24-årslev sammen uh, med... Det er Digitalt. Og sidste gang, der var han... han var lige ude af sin Formel 1-bil, så gik han ind og stak tid. Og her har jeg lige pludselig fundet en hobby, hvor jeg ikke er væk fra... For, for, fordi jeg har jo sammen med Jan vi vi har vi har medløb. sådan en en, en radical racer som lige af de der prototyper i eller og sådan den står ja, på et racer bag en en i rigtig racer ja ja og ja. der du, og I det så, er, vi, er i Spanien nu ja ja så vi ja. der nede fire gange om året at køre racer det er også frost det er, jo, også fros. det er jo fire fem gange om om øh, dagen man bruger på at køre sådan en dag der nede ja, ja. også Æ, så det vil sige du ved så er jeg væk fra familien fordi jeg skal rette rundt og lave min hobby nu ja. jeg er jo, husker, jeg er jo så, ja, ja det er super fedt. Og, og det der ja med og de sidder hæpper og, og ja. lader sig om de synes det er spændende du har jo en en man cave. Altså, du har jo en kælder Ja. Som, som er fuldt... Jamen, øh, det hedder en man cave, Ja. Hvor du har alt det, du har I nu eller det hedder det en fritzel, men det er, fordi vi har brønderslev for at vi tæt på. Det er, fordi nu vi får drikke og ja. Ja, ja, Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Kan vi ikke starte med jo, at jo. sige, at, vi, ja, at det, der bliver sagt i programmet, repræsenterer ikke Ræt i 24-7's holdninger? Men. Det er det der. Eller smære smære. Du har en mankæf, kæft, kæft det smager Du os, har der. en ma mankæf, også. Men jeg lige have lov at sige, at, at, ja, at du hørte at det snart lyder som sådan en jubelidiot, ikke? Oh. <laughs> jo. Jeg, jeg lover, jeg ærligt lover. et så det her i dag. Uh, du ved, men det kender I Man overgår ikke altid lige i dagen, men alt skuffelsen ligger i forventningen. Men det er bestemt også det modsatte. Mm, det, altså, det er fucking nok bedste. Ja. Æ, øh, jeg nogensinde har fået... Øh, fordi, hvordan man kan få så meget smag i noget så simpelt. Det er jo simple ting. Yes, but, er... Som er supergodt. Som så et stykke pasta og en tomat. Mm. Ja, det fatter jeg simpelthen ikke. Men det er jo det, italienerne kan. Små, ah, ja. få ingredienser, ja, aldrig, og stor smag. Det, det, ja, det, det er, søt, der er at da sige. Det er der måske et par italiener, der kan. Og så er der åbenbart en dansk også. Ja, åbenbart, ja. Ja. ja. Og du har været 10 ja. år i Italien. Ja, jeg har også arbejdet med italienerne Det af italiener, mit liv. Ja. Og, og, det, og jeg tror til, hvor mange passer mig rigtig, rigtig godt. Mm -hmm. øhm, og holdninger og... Alt det her, ikke? Ja. Vi starter dagen med en espresso, ikke? Vi starter jo, jo. ikke dagen med arbejde. Nej, nej. Vi skal drikke espresso Var først. Det er stille og roligt. Så skal vi starte fodbold først? Det svær det at komme hjem til Danmark efter man har realiseret det der at <laughs> ja. alle vores kaffe smager som om det er te. <laughs> ja, præcis. Ja. Præcis. Altså ja. det skal potentielt, ikke? Du vogner det. Så det kan ikke være jo. Ay. Gør det ikke det? det? Nej, du lærer jo, det, det har vi lige. også snakket om. Vi skal få kigget på det der. Ja, ja, det, er det. <laughs> det er lige meget, hvad vi gør. Ja. Også hvis du bliver lidt nervøs. Mm -hmm. Jamen, det, vi kender, du kender mig jo godt ham. Nu er de jo lige... <laughs> Espressoen er sat op i Italien fra 90 cent til lidt over en euro. Og der er jo ramaskrig. <laughs> ja, ja. Fordi alle har men ret, jeg ret til kan en kok espresso. Jeg... Ja, Så jeg kan også godt lide kaffe, men ikke for stærk. Nej, det skal vi være stærkt meget om lidt. Det skal kan vi bare det? ventes, se. jeg kan ikke tåle, hvis det er for stærkt. Jeg har sagt det til dig. er chili. chili? Ja. fuck Ja, det er... fros. Vi fik lavet fros ja. om til, øh, til hvad, hvad, hvad var det, vi kaldte det? Øhm. Passion. Nej, selv, øh, ja, passion og selvforkælelse. Ja, selv selvforkælelse, ja. Ja. ja. Det, det er og faktisk det er også meget godt. Og, og det stopper ikke. Man kan blive ved. Ja. Men det er jo en god måde at gøre det på. Jeg synes bare, altså... det eneste, vi skal love hinanden, det er, at det skal ikke være på bekostning af de børn, som ikke har valgt at være der, ja. som er hos os. Det er det med, at vi ude og os selv, mens Nå. man har otteårige år børn, samtidig mm. med, at man har karriere og sådan noget. Ja, det skal jeg stoppe med, det skal vi mange af os stoppe med, ja. tror jeg. men man kan jo også, have børn med. Jeg havde jo min, min mindste, havde jeg med ind i Godmorgen Danmark og lavet kogstids på et tidspunkt, ikke? Ja. Klokken røver morgenen, ja. det men han synes, det var det fedeste i verden. Jamen, og der var, der var ikke nogen sitstorm i den her... Øh, Nej, det var da sjovt nok ikke. Øh, ja, jeg, jeg gav ham en shaker, og så sagde jeg, nu skal du shake det her, for vi skal lige have det op i, i glasene. Og så spørger jeg ham så, hvad skal, du, hvad, hvad skal du være opmærksom på, for at vide, nu den klar, den her shaker, hvornår ja, ja. er den klar? Det er, noget den er iskold, så siger I, det er helt rigtigt. Check du bare, sådan, men far, den er jo iskold allerede. For Ej. jeg havde forholdsjækket, det. Ja. Men, men, men det var bare mega genialt, og der ja. var ingen uh, problemer med det, men jeg kunne ikke forestille mig at gøre det i dag. Altså nu, nu. Det her, det er to år ja. siden. Jamen, er det, ikke, er det bare mig, at det ikke stukke helt lidt? Det er som om de der syv dødssynder, de hænger hjemme på væggen ved folk, ja, ja, og så venter de ja. bare på, at vi kan blive stødt over noget nyt. Ja. Det, der, er, der er kommet 14 dødssynder på, tror jeg. Ja. Det stikker så meget af, at jeg, sad, øh, jeg ser aldrig det. Så vi kan sende længe til hende, der startede den her den sidste år mod H.S.G. Mm. Og, og det værste er jo, at, om man er enig eller ej, det er nu ikke i, i det, hun øh, siger. Men de, dem, der så reagerer mod hende tar det til level mere sindssygt. Jeg ja, er helt ikke. Hvad skal jeg ja, det er næsten samme. Ja, ham og jeg sagde det imod mod til. Nej. <laughs> det er ikke for langt ikke. Nej, ja, men du ved, og, og så, det lidt til, at du står til dine børn og siger, mm. du skal ikke grope. Ja, ja. Æ, øh, Nå, men, vas... men, men det er jo der det er endt. Altså det er, jo, det er jo det er jo endt med, at man har to lejer, der bekriger hinanden, øh, og så hele det der. Det er jo godt, han har fået oprejsning, kan man sige. Problemet er, man må gerne være uenig, og man må gerne men hvis du, hvis, du, hvis du kaster så meget med sten i et glashus, at, at du, du gør det, du anklager en anden for, bare gang af to, ja. øh, det er jo blevet et så stort problem, at Tyskland nu overvejer at skal lukke alle de her anonyme med og sådan noget, fordi der er ikke nogen, der vil være øh, øh, opstillet øh, længere til politik. Nej. Fordi du kan, du kan gøre hvad som helst. Du. Ja, ja. Men det er, et det, er jo det er et kæmpe problem. Ja, det, er det. det er vanvittigt. Ja. Jeg kan helt uden konsekvenser gå hjem til de 30 mennesker, der sidder i kundeservice, og sige til dem, øh, hvis jeg synes, power bliver lidt for stor en koron til op, I skal gå ind og skrive, at Jesper Bøjsen er pyroman. Ja ikke også og han er rigtig Ja, jeg forstår godt, hvad du de første fem der læser det vil tænke ah der har nok ikke. Okay, men der er 20, der skriver det. Ja, ja. okay, der må vi være noget om det. Men det kommer an på hvem der sætter ild til det bål. Altså, fordi så vil der være Jesper Boysen. Han er Nej, jeg er ikke noget mod ham. Se, allerede Se, det er Jeg nu starte. det klipper vi også ud. Det er allerede skurkisurvey noget. Nej, ikke det der konkurrentdashing. Det vil du med. Ja, vi tager det med, vi klipper det ikke ud. Det er ikke Google, søgning. nu. Men, men det, det, <laughs> det er jo et sindssygt stort problem, at man ikke kan... Altså, at, at, at, at det, det er sådan, folk går amok og, følge, og følger mm. øh, den, der ligesom... Hvor det nu er hende i den her sag, ikke, der ligesom har sagt som noget... Som hedder Justitia. Som med Connie, tror jeg. Nej, Justitia, hun. hun har i hvert fald noget fin. Jeg har jo ikke en uddannelse. Det er jeg blivet smidt ud af med. Hun var kan alt muligt. Ja. Og det var hun heller ikke for fin til lige men. Sonisterne er på flere gange. Og det vil, det vil jeg så sige, det vil have, jeg også har gjort. Ja. Lige fleste. Er, er, er den dødsind, der en hedder pral? Nej. Men Nej. den, vi er i gang med nu, den hedder vrede. Ja, ja og det er jo det. Ja. Det er jo præs... Åh, kæft, du er god til det her med den røde tråd. Ja, det er det. Selv med så mange, der ikke har fået op på den ja, det. Måde, så, blive det fordi... man når, så bliver man vred bagefter, og vi er i gang med vrede nu. Ja, og fordi alt er blevet så binært. Ja. Et, og det er, derfor, yes, du, det er derfor, det er vigtigt for mig at sige når jeg siger, at det her det er noget af det bedste, jeg har fået, så mener jeg det, fordi ellers så er det sådan, hele vores sprog og også på sociale medier, enten så elsker vi noget, jeg dør, også? eller også så er det det modsatte. Ja. Det er en fucking luder, du skal, ja. du skal, du skal ikke også. Ja. Og det er jo wrath, altså, og det er en synd, og, det, og det, det er bare i gang nu, og det, ja, det, en fire. Det, det er altså folk er ja. aggressive og super og man en helt i den anden guft. Ja, ja lige præcis. Det man kan lige jo sige, at middelmødighed er blevet i ja. og Hvad fanden er der galt med det? Folk går rundt... Jeg sad og havde en meget, meget spændende snak med en amerikaner her, som fortæller mig... Jeg ved ikke, om jeg må sige, hvem det er, men han fortæller mig, at det der med, at alle bliver skilt, fordi vi jager forelsket. Ja. Og, og en forelskelse kan ikke lade sig gøre. Hjernen er trigger til at frigive lige så mange endefiner, som på de mest hårde stoffer, du kan finde, mm. når du bliver forelsket. Ja. Øh, øh, og det, det kan... Selvom... Der fandtes en forelskedspille. Vil den kun gå hold til det i en uge? Ja, ja. så dør du af det. Ja, ja. Så, ja kroppen, den, det er jo ligesom at tage, tage stoffer hele tiden. Præcis. Og kærlighed er en sygdom. Også. Ja, Lige man nok. taber sig, og endorfinerne reser i kroppen. Ja. Men det dør naturligt ud efter et stykke ja. tid, og, og så, så bliver man skilt. Præcis. Ja. <laughs> præcis. Ja. Og så finder du en ny, og så starter det hele igen. Men mindre du tager mange stoffer, fordi så behøver du det ikke, og så er du næsten aldrig hjemme jo. Så skal vi ikke mene om middelmåde? Det, det, det, det er det. ikke. Det er så okay. god det er en god ting. Mm. Ja. Det er en god ting, og det er en god ting at sige, at øh, og det passer sig også godt, og det er sundt at bare sige, øh, jeg tager til takke med det her. Nu har jeg heller ikke sådan en stor kælder som du har, jo. Jeg har bare et lille et lille anneks, jeg kan gå ud i, øh, og det er jo midlmodet. Så er du så men... snitter der ud, Emil? Ja, jeg eller snitter mange små figurer. <laughs> Nej, jeg sad bare og med mine Skal Det der med ja. lysvær. jeg laver lysvær derude. Nej, jeg, jeg har lavet et lille, sådan et lille bord, hvor jeg har våben i og sådan noget. Så. Men, øh, Men det er vrede. Hvordan har ja. du det selv med vrede? Altså. Øh, jeg hader det. Ja, du hader det. Ja, ja. Ja. Men du har ikke problemer Nej, jeg er jo, jeg er jo, med dit temperament? Jeg er tak Jesper, det var virkelig dejligt. Mirakuløst. Vi er født med enormt mange endorfiner i hjernen. Altså, og det mener jeg her, det er det ikke engang noget med... Jeg tror, mennesker, der bliver deprimeret eller forvinder depressioner, på det er jo ikke noget, de vælger. Det er den største forbindelse, jeg tror, mennesker kan have. Og det handler jo lidt om... Ja, man kan ikke gøre for det. Vilker, det kan man nemlig ikke. Nej. Og jeg arbejder faktisk lige med et kæmpe projekt nu med Aarhus Universitets Hospital, hvor man har den førende neurologiske hospital i et kæmpe milliardprojekt. Spændende. Snart får næsten fået alle penge til det. Per Engels så lave tegninger af bygningen, hvor Fedt. det ligner en hjerne ovenfra. Ej, hvor fordi i hjernens kammer, så kan de forskellige afdelinger, altså psykologerne og hjerne, øh, forskere og hjerneneurologer, øh, mødes på kryds og tværs, og pludselig opstår der magi. Fordi vi skal huske på, at det der er en muskel, som på lige linje som hvis du havde, du havde noget gav med dine ben. Ja, ja. ja. Og at alting heller ikke Det er bare en, en svær ilympe. muskel. Den er svær at regne ud, den her. Ja, det, men det bør den jo ikke være. Altså, Nej. vi kan køre folk rundt op på Mars, ikke? Så jo, kan jo, vi også... Finde ud af, hvordan det virker. Men altså, det der med vrede, det gad man ja. jo godt, fordi vrede, det hænger også sammen med, at man er deprimeret, og, og, og, og, og, og man måske ikke er glad. Ja, men vrede kan jo godt være godt. Vrede er jo din øh, færdighedsfølelse. Mm. noget skal gøres om på. Jeg tror, rigtig mange dygtige sportsfolk vil sige, at det kan være en lige til stor drivkraft. drivkraft. ja. ja. Æh, hvis den bliver tøjlet. Ja. Det gælder jo med alle i livet. Fordi glæde skal også tøjles. Ja, ja, lige præcis. Men det er vel bedre at gå rundt og være glad hele tiden, end at gå og være vred hele tiden. Men det er sjovt, at spørge om det. Jeg har virkelig ærligt ikke forberedt mig overhovedet til her med her. Nej, men, men jeg fik en video fra en time fra en kammerat, der sendte mig et billede af en, af en baby, der er ved at prøve at tage sin strømbøj Og så flipper han fuldstændig ud. Ja. Det der, hvor han skrev dig som barn skal man bare. Ja. Jeg, jeg gemte den faktisk i her. Fordi jeg du, er, har, du har... Det, det, det, det barn her. Ja. det, Om det du, til gengæld, og... jeg kan lige fortælle, det er jo en lille baby, der sidder og prøver at tage strømmer på, og man tænker, det skal man så det lyder det, ham der <laughs> <banner> nu den <laughs> så, <laughs> så, så jeg, jeg har også, jeg Det også, det var, det var værre jeg har aldrig oplevet det altså jeg, jeg oplever dig som glad og udadvendt og, og, og som du selv siger, med, med meget energi, ikke? Altså. Men, jo, men øh, ja, jeg har faktisk altid været så glad og udadvendt at, at jeg kan huske, jeg var jo op for vindsysselag, det var sådan lidt ironisk, at at øh, hele min ungdom og sådan noget der, Jakob han tager stoffer og alt muligt, fordi øh, du løber altid rundt på bordene og sådan noget, ikke? Æ, Og jeg har vildt ikke se det før, jeg blev øh, plus 40 år gammel. Altså, du ved, det, der... det var ikke deroppe, det var først, da jeg begyndte at komme op i Nordsjælland. Så, øh... <laughs> <laughs> Det er forholdsvis en lille del af jeres lytterskarske. Ja, jeg der bor jeg. Æh, ja. Nå, gør du... Ja, er det rigtigt? Ja. Jeg flyttede til Espargare for halvandet år siden. Lige den der, det klipper vi ud, at ja. jeg ja, har set det op i Jonas. Ja. Men, øh, nej, det jo... de klipper vi ikke ud. Det var også et par det år, det var hårdere, du havde der, ja. men så... det her, Jonas. Ja, ja. Men, men øh, det er sjovt, at man kan være så glad for, for livet, at man, at man kan blive beskyldt for at snyde. Ikke? Ja. Jo. Men det er jo så, fordi I skal huske på, at jeg, er jo, når man, jeg har sagt det. Har, har du ADHD? Øh, jamen, jeg kan lige på sin sige, der færdigt, fordi... Øh, da jeg, når man har prøvet at gå på røven, ja. og, og som jeg også sagde tidligere, er langt fra den dygtigste, når man så, i mit tilfælde, hvor alt jeg nogensinde drømte om, er gået i opfyldelse, mm -hmm. både økonomisk, med børn og så videre, mm -hmm. så, så kan man næsten ikke undgå at gå rundt hele tiden. Et, op, og stoppe op og tænke, fuck solen skinner i dag. Ja, og ja. nummer to, har hele tiden rende rundt, og som i mor for sige, hvad har jeg gjort for at have så godt? Mm -hmm. Jeg hele tiden følt, at jeg skal gøre noget hvad for, at har vi gjort betale, for, ja. for at betale af. Ja. Og så har du jo, i øh, øvrigt med en dygtig øh, psykiater, som øh, øh, vi har noget samarbejde med, med arbejder med nogle af vores direktører og sådan noget. Og der gav han mig den der ADH-test. Ja. Jeg faktisk aldrig øh, snakket om det før. Da, da er, du, jeg var, er du okay med da, at tale om da, det? jeg du... var halvvejs nede på listen, ja. der side, fordi jeg har været meget enig i alle spørgsmål. Mm. Ja. Så lagde den pænt til side. Ja. Og nu får du nemlig dine øh, ekstrablade og BT-overskrifter her. Okay. Og det er som regel om søndagen, de bringer de her podcast-ting, ja. øh, jeg siger. Øh, ja. fordi jeg glemmer, at men de er det er jo heldigvis ikke live, nej. skal vi lige sige. Nej, nej, så nu, kan, så, nu, kan vi lige... nu ved jeg præcis ikke, hvornår det kommer. Det er, nej, det, så er det, det, det skynder jo plads, er hurtigt. Ja. Nå, men øh, hvad hedder det? Nå, så lagde jeg til side til ham og sagde... Ja, det kan sgu godt være noget om det. Ja, ja sagde han så. Men så kommer vi til at snakke om det. Hvis du går ind og kigger på... Hvis du går ind og kigger på... I USA der er det jo 30-35% af alle milliardærer i Silicon Valley, som har diagnosen ADHD. Ja. Og man kalder det i USA diagnosen, der får menneskeheden videre. Ja. Fordi hvis du kan tøjle ting, ja. jamen, så bliver alt det nær ekstra, tror man, det Nå, er. Nej, det jeg, jeg, jeg, det... til noget positivt. Og modsat, så kan man inden hvis man begynder at eksperimentere med alt muligt lort, så bliver det øh, et rigtig farlig cocktail. Fordi det gik jeg jo... Jeg jo en, når jeg først kaster mor noget, så kan jeg ikke stoppe igen. Så nu har jeg læst 11 bøger. Du fordyber dig. Ja, og, og jeg vil sige, at hvis der en, der virkelig har lært på meget, så er det jo Kasper Christensen, som jo hele andet liv er blevet ændret, da vi begyndte at åbne øjnene for, at uh, er noget der, altså bare fordi ting bliver kaldt stoffer, så findes der mange forskellige slags af det. Altså ja. en svamp, svampe eller has er jo ikke det samme nej, som... Nej, hvis der er nogen, der hjælper en med, hvad kan, der, hvad kan, hvad kan ja. gøre det rigtige for dig? Sådan, så du kommer i balance eller ja. får sat nogle ord på det, ikke? Og, og øh, jeg vil bare sige, øh, det, og det var årsagen til, jeg faktisk startede med Aarhus Universitets Hospital, det var, at vi skal væk fra, at det bliver kaldt en psykisk lidelse, ja. til at, at det er en superstyrke. Den Fedt. vildeste investering, jeg laver i Løvens Hule, det er ham herude i Glad Teknik, mm. Mathias. Ja. Æh, han har lige fordoblet sin kapacitet, af altså nye bygninger og alt muligt, fordi og han, har, han har Asperger. Ja. Hans ansatte har, er, er, er autister. Og han er fucking dygtig, Anders, alle sammen. Ja, det er så Fordi vildt. han fandt ud af, hvad han var god til. Ja. Og ikke helt simpelthen mindre på, at han ikke kunne noget. Men det er det, der er forfærdeligt. Altså, det der med, at, at og lige præcis med det, at have det, fordi ADHD, som har det, den betegnelse, det er jo også en drivkraft. Fordi der ligger et, en, en energi bag, som, som man kan se hos folk, der siger, at jeg har ADHD. Jamen, der er også en, et kæmpe energiniveau, der fylder med. Ja og en restløshed, som, som er irriterende. Men hvis man får at vide, at høre, det er okay, du har den restløshed. Det er fint nok, fordi du kan ja. bruge den. Så vil det være bedre. Så går man ikke og bliver sådan... Husk på, vi er den første generation af menneskets historie, der ikke skal bekymre os om, om vi får mad i aften. Ja, ja men 100 Hvor gør vi af alt den... Ja. frygt, vi er, vi er indbygget til at have ja. her, så bliver vi retsløse, bliver skilt, køber en foodtruck. Så derfor øh, vil jeg sige, la, prøv nu lige at undersøge det selv. selv. Netflix har lavet nogle rigtig gode serier om, øh, øh, nu hvor, øh, hvor man kan gå ind og se dokumentarer om, om de der syv bevidstsidsudvidende stoffer, der er. Ja. Den seneste bog, jeg læste i weekenden, kværnede igennem, handlede om, hvorfor homo sapiens... Der var jo 7-8 abearter, dengang der slåsede der for 100.000 år siden. Ja. Hvorfor vi lige pludselig stak af? Det var fordi, vi gik efter elefanter ude på savannen, når de lavede deres elefantkasser. Så voksede der en helt speciel svampeart. Dem gik uh, de homo sapiens og spiste. Fordi det fik de sådan lidt de af skide på. Ja. Men de blev også, uh, fik også nævnene til at gå længere og så lidt mere positivt til det. Men man har fundet ud af, at vores hjerne, altså DNA'en, er tættere beslægtet, end vi er med nogen anden primat på jorden, med svampen. Ja. Så vi har, den svampeart har simpelthen udviklet vores hjerne til stigal lige pludselig. Men jeg synes, det var godt, vi fik vrede rundet af. Vi har, vi, skal, vi, jo, vi har jo lige en tilbage, som ja. jeg synes, vi skal afslutte med. Der står en af vinket hovedet. Vi, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at, at klokken er mange. Okay. Og øh, skal vi, så... vi skal lige have en lille afslutnings... Skal vi så jeg kan noget godt blive sammen. lidt vred over alle de hipster, ja, med tror, det, det, det, det er moderne her. Vi kan bare få den der. Jeg går mange af dem forbi, der sad han jo bare og hang ud, jo, ikke også, ja, jo. da vi kom til dogenskab. Det er næsten, man skulle næsten tro i jeg senest det. Ja. Jamen, det har vi ikke. Nej. Men der, det er den aller værste egenskab, et menneske kan have. Ja, det er dogenskab. Ja. Jamen, det er det. Det siger man, men er det ikke meget godt at, at dogne? Nej, ja, for mig er dogenskab den værste enskab, et menneske kan have. Det er de, det er de mennesker, som sidder lidt for langt ned på stolen, som slæber fødderne, som trækker deres sådan ærmer ud over hænderne. Ja. er ja, altså alle teenager. Og, øh, ja, kan du ikke ja. lige hjælpe med at af bordet? Jo, jo. Den aller værste lyd, der findes på kloden, den gjorde min mor tit, øh, inden jeg øh, øh, flyttede hjemmefra som 12. Øh, det var den her... Øh. Altså, hvor du udånder. Øh. Det eneste tidspunkt, du må udånde i dit liv, det ja. er, når du dør. Ja. Øh. Jeg er bange for, at jeg også gør det lidt. Det, det du snakker om, det ja. er at slappe af. Ja, nej, ja, men det er jo igen, jeg prøver at lave dogenskab, ligesom vi har gjort, når ja, mange der er op ja. til positivt. Men det er jo, det, det er jo rigtig godt, at du lige siger det der, fordi at det er jo fuldstændig jeg rigtigt. Jeg er med og er hotel. Man, ja. kan, man kan ikke slappe nok af. Nej. Nu kommer grådigheden ind i mig. Ja. <laughs> og, og, og, men, men dogenskab er, når du, du ikke orker eller vil noget, øh, og, og tanken om, jeg orker ikke, hvad fanden er det for noget? Vi er ja, ja, orker sig. det simpelthen ikke. Vi er da sikre på, at vi kan tænde varmen, når der er koldt. Jamen, det er det. Det er sindssygt. Altså. Og lige pludselig, hvad, hvad hed den her film? Var det vold hvor, de, ja. øh, hvor vi ender med at sidde i en nogle stole, og vi kører rundt op i et rumskib ja. og 250 kg alle sammen, ikke? Jo, det, og det er, det. det er jo det dogenskab, den syvende dødsynd det er ja. det, når det ender der med, at vi ikke kan bevæge os mere. Og altså, det sker, man... når, apropos med psykiske ting som ADHD. Og sådan noget, når man ikke er rigtig god sådan noget, så er undskyldning. jeg har jo en eller anden sygdom, så ligger jeg bare på sofaen. Men hvis man har ADHD, kan man så godt, altså hvis vi nu skal gøre det på, på, positivt, hvordan, hvordan slapper man så af? Altså? Jamen, ADHD, jamen, det er fordi, du misstår, eller det gør jeg også selv. Ja. ADHD tror folk, at de er ekstra energi. Men, nej, nej. ADHD er fordi, du mangler nogle enzymer i hjernen. Ja, okay, okay. Æh, så du mangler energi. Ja. Så, og du har til at selv prøve det, hvis du er lidt rigtig træt, så begynder at man at sidde med foden. Eller ja, eller det, eller det, det, gør, det er det gør hjernens jeg... måde at holde damon på. Ja, okay. og, og derfor bliver det sådan tit, du går lidt tiks. Ja, ja. Så det ser ud som om, de, man er frisk. Ja, de mangler faktisk så meget, at vi, nu tager mig selv med i den også, så, øh, jeg, jeg har ikke diagnosen, men vi mangler faktisk så meget, at energi i hjernen, at den ikke kan multitaske, som slet ikke. Det er derfor, de også kan virke fraværende. Ja. Fordi når, nu er du og jeg sidder og kigger på hinanden, nu ja. så sker der noget ude, midt ude i, i køkkenet, ikke? Jo. Så vil din jæren sige, snak du bare videre, jeg skal nok råbe til dig, hvis der bliver ild derude. Ja, ja lige præcis. Ja. Ja. Jeg har styr på det. Ja. Ved mig, ja. der vil den sige, der sker et andet derude. Der er jeg, og jeg, derude siger, jeg er nødt til at lige at kigge, ja, ja. og så kan vi fortsætte Men jeg har samtalen. det på nøjagtig samme måde. Ja, du har sgu også af eller TAMP, eller hvad? Eller hvad man ellers Ja, og nu kommer der en lille afslutningsret. Så det er kødboller med tomat og oliven. Ja, det er pænt. Det, det, det er pænere end. Øh, er det kyllinge? Nej. Bol. Er det stik i et meatballs. Sticky meatballs. Uh, no. Ja, tak. Alright. Vi skal have. Øh, det er øh, italiensk sort svins kødboller med induja. Kender du induja? Nej. Det er jo halv øh, svinekød og halv chili. Ja, okay. Så det er faktisk kødboller, der er lavet på de to ting. Nu kommer maven i. Så Sådan. Igen. Og så er der øh, små franske hvad hedder det, tomater i sæson. Tum -tum -tum. Og øh, så er der tagarsker, øh, oliven, som er, der er sten i. Jeg betaler ikke nogen regninger. Nå, så du skal ikke sluge ja, skal stenene. Der. Og så er Nå. der en øh, pievevecchia for Fasoligino som er en øh, tre gange høstet hvidvin. De har høstet oh, den tre gange? Det ja. er Lige inden det, det bliver, er går øh, de så? Hænger de det igen. Modent, ja. Og så lader de nogen blive, så det bliver okay. ligesom øh, aprikot. Jeg, jeg tænker så vi høster dem og går og hænger dem op igen, og så høster okay. de dem. Jeg drikker den julaften juleaften til anden, fordi den kan skære igennem det her sted. Altså, Ja, den smager også sindssygt godt. Den har kompleksitet her, som er, en rådvin, Det er en perfekt måde at afslutte på, fordi at, det er jo dovenskab. Så kan vi jo sidde og lidt med det, kan man ja. sige. Og så altså når vi er færdige, så spænder jeg, om jeg skal på toilettet jo. Det skal du ikke. Nej, det er ikke stærkt. Det skal jeg godt. Det skal jo. altid på toilettet. Men du er ikke meget... Og det er sjovt nok, at man kan en opgave. Mm. Så skal så jeg op. Nej, jeg er ikke dogen. Synes du, jeg er Jeg har en ven. Han har en meget... Jeg kan blive misundelig der. En sygdom... Ej, det er selvfølgelig også træls, men han har også en mavesyt op. Det er der ikke nogen, der kan bevise, hvornår den slår ud. Nej, men det, det skal du ikke være med. Ja, det er jo nok det altid tror, mellem fem under og, og, og, og sådan noget, der er, han skal på toalettet. Så skal jeg ind på toalettet. Ja. Det skal mine børn også, de skal altid det på, på toalettet. Men det, det er altid, når vi skal spise, synes jeg, når man skal sætte sig til bordet og sådan noget. Mm. Så siger ja, jeg, jeg skal ind på toilettet Jeg har familie ja, med, med en gang, der, der skulle altid på toalettet, der skulle vaskes op. Ja, ja, men det, Altid. Det, det ja, det er dogenskab. Ja, det er en, dat stensinker. en datter, der kører sig, hver gang vi ikke skal hen til noget, der sjovt. Ja, okay. det er det. Åh, oh, jeg magter det ikke. Det er også dogenskab. Ja, ja vi går i tivoli bagefter. Men altså, nu synes jeg, at vi skal bruge dogenskab som at slappe af, og så lige sidde og spise det her. Dogenskab er, når jeg lige så tænker over det, det er jo den manglende evne til at behovsudskyde. Ja. Ja, ja. Ej, hold kæft. men det er godt Ej, det er sagt, jeg. Du skal skrue det ned. Jamen, det er fordi, statistisk set, så snakker jeg så meget, at Jeg skal. Jeg kan sige, nogle guldkorn en gang imellem. Men det gjorde du nu. Lidt ligesom, hvis du du uenlig at tage til at skrive på uenlig at tage skrivemaskiner, så har de jo lavet Shakespeare-samlet værker på et tidspunkt. Du skal optage dig selv. Ja, det er, <laughs> nu, det er jo hyggeligt. Lige om lidt kan for vi godt Lige om lidt så kan vi jo blive tvunget til at være dovne når, når, når, når AI tager over, og de skriver alt og gør alt jeg bruger, jeg bruger det hele tiden, hver dag. Se. Jeg har der kodet min egen lille smart dems, hvor den øh, med den åbne øh, AI... Så du er jo alle du, taler du kan for, kan tale dig for, for dig. Nå, nu skal du den så har jeg givet den et snabel ned i min øh, arbejdsmail, så har jeg givet den snabel ned i mine noter. Æ, det vil sige, at den, den lærer i hele dens model om, hvem jeg er. Jeg kan jo sidde og skrive til den, hvad jeg har oplevet, hvad jeg synes om ting. Så Samtidig med, at den bruger hele den 4 modellen til at generere et svar, så som lærer så er dig i Jakob. kende, så den kan tage alt dit arbejde, så du ja. bare kan være derovre. Jeg er faktisk stolt over det to. Det var, det, det var, det var lidt trying and error, men nu, nu virker den. Den er simpelthen lavet som en, en gennemmær her. Du kan ikke finde den her app nogen steder. Den er simpelthen du kan lave den inde i øh, sådan her. Så kan vi spørge den om alt. Og du, du, kan, du kan selv gå ind og sidde og lege med det ind i den, der hedder Genveje på din iPhone. Hvis du ville nørde lidt, så kan du starte fra starten af, og vi kan se den kode, jeg laver her. Hvad, hvad for nogle kommandoer, den, den begynder at sende afsted? Den et ud, et hip et album. Ja. Så du har arbejdet ja. meget Fint. for at prøve kunne... Det sidste. <laughs> hvad er lav en, en, en Lav en... Den, lav den plade, som Yogern aldrig fik lavet. Lave den. Hidde om de sydeudeførere. Lav et digt om de sydeudeførere, ikke? Også? Ja. Det gør vi lige bagefter. Så siger jeg bare tak for i dag, Jakob. Det har været super hyggeligt. Skal du på toiletter. Ja, der skal vi meget på og Jeg bruger for at vi slapper lidt af nu. Det er fordi jeg var i lokalretubransten i går pårettefred, ikke også? Jo. Der er ingen være dygtig, men at du lige starter med det her, mm. der var han lige have vente på, at man fik det her guldkorn med, mm. ja, ja. og så har man bare ladet den slut med den. Mm, det er fordi det står en derude og siger, du skal hjem nu. Du skal gå. Ja, er det rigtigt, jeg skal op? <laughs> Han skal videre. Øh, ja. det men det her, det er næsten så godt. Ikke også? Nu sidder, der sidder folk på Købebukken motorvejen og lytter med nu. Ja, men det er rigtigt. Du Ikke er også? fuldstændig ret. Læn tilbage og lad mig fortælle om syv fejl. Okay. Som er så kendte som heller de kan det og de er mørke, og de kan friste os, hvis vi ejer på den tørke. Først er der stolthed, som også kan bedrage vi tror, at vi er bedre end andre. En plage, så havesyge og behovet for alt, det kan besætte os og gøre alt for kvælt. Oh, tak for i dag. Jeg forstod ikke et ord, men så må det være ægte kunst. Men det var en AI, der var altså, det var kunstig intelligens bygget jo. på din hjerne. Ja, vi lige startet. Øh, ja, ja. Ligesom jeg ja. ja. Ja. Tak for i dag. Ja, det. Tak det. Tak for det. Tak for det. Ja, cool. det har været fantastisk. Det har været hyggeligt. På hvad skal hvad sker der med <laughs> Jeg er best gæste, det er. Fedt.